«Оце погано. Погано те, що він надумав приїхати. Надідька він мені тут. Та ще й саме зараз. А що у нас зараз? Піст? Чи брак горівки? Чому саме зараз перебування твого Даугаля на теренах України має зашкодити її національним інтересам?» Знову примрушив хитре око Маркіян. «Це зашкодить моїм власним національним інтересам. Я нарешті знайшла його. Уперше в житті моєму дурному, пропащому житті знайшла людину, яка... Валентина прикусила язик. Та запізно Ну-ну, кого знайшла? Людину яка? Давай, розколюйся, говори, як почала. Тоді подумаємо, як нам разом відбиватися від монголу-німецької навали. Я знайшла його вуйку, знайшла. Він такий. Таких чоловіків не буває. Він. Він герой. Він рятував мене від... «Зрозумів. Це серйозно. Ти про Віктора? Про нього. Він... Знаю. Чув про його подвиги на трасі. А ви з ним?» Журба показав долонями симпатичний жест, який би мав символізувати ніжне кохання їжачків з відомого анекдоту. «Так!» – вистрілила немов Зоя Космодим'янська, на допиті у клятих фашистів, закатована вуйком Валентина. «І з ним!» «Я не імпотент. З ним у мене все виходить. Уперше в житті вуйку виходить. І тут, тут. Я не хочу, щоб він приїжджав». Сльози знову струмком побігли по білорожевому личку, ані трохи не зашкодивши його процеляновості. «Так він же навіки тут не оселиться, побуде трохи і назад. Він обов'язково забере мене із собою. Якби ви чули, що я маю вислухати щоразу, коли збираюся сюди додому». «Що, лається?» «Ні, цілує, розповідає, як він мене любить, що не може жити без мене, що я єдина жінка в його житті, що я краще плаявся». «Ну, вам, жінкам, не догодиш. Вийшла заміж, то й сиділа б собі там, у дочленді своєму». «А ви самі спробували б? Мені все там чуже, мови не знаю, роботи не маю, кюхен, кірхен, магазин виду, бодай якась розвага. Та за кожну копійку звіт. Телевізор усе по-їхньому. Знайомих у мене поки що немає. Друзів також. Ну йга. Навіть церкви немає людської. Ну що ж, як і люди, така й церква. Мову потрібно вчити. Куди ж у чужій країні без мови? І кожному своє. Жінці кюхен, кірхен. Ще там, здається, має бути для повного комплекту кіндер. Не пробувала? От і мала б жіноче заняття. Тобі вже й рочки, вибачай валюнчик, не так мало. Пора кіндера, пора. Чи він не хоче. Він хоче, він за кіндером аж труситься. Кожного дня мене питає, коли буде кіндер. А я таблетки ковтаю, щоб не залетіти. Ще мені тільки кіндера німецького бракує, такого ж набридливого, як татко. Гаразд мала, тему закрили. Приїде? Приймемо, як у ліпших домах Парижа і Лондона. Не турбуйся, ми із Віктором це візьмемо на себе пиво, раки, риболовля, відпочинок, все йому влаштуємо, не дамо нудьгувати, а ти вже якось потерпи. Журба зачинився у ванній. Вода шуміла, він могикав собі, підніс пісеньку, обмірковував ситуацію. Вийшов, стріпнув, мокрими кучерями, які завжди перевищували за довжиною, дозволене звичаєм, а не за нинішньою, майже лисою модою. Виглядала цілковитим її ігноруванням, аж до викреслення себе із тісного кола, обрано вибраних задратованою долею. Вийшов, стріпнув мокрими кучерями, які завжди перевищували за довжиною звичаєм, а за нинішньою, майже лисою модою виглядала цілковитим її ігноруванням, аж до викреслення себе із тісного кола, обрано вибраних задратованою долею.